Esta é a voz de Johnny Rotten e a música é Anarquia no Reino Unido, uma espécie de hino do movimento punk, uma revolução musical que aconteceu aqui na Grã-Bretanha há 10 anos. Johnny Rotten, vocalista e líder do grupo Sex Pistols, é considerado até hoje um dos principais representantes da geração punk. Hoje, o nosso espaço dedicado à música pop aqui na BBC de Londres é sobre esse músico, as raízes do movimento punk, o Sex Pistols, e o seu atual grupo, PIL, ou Public Image Limited, sua passagem em agosto pelo Brasil. Aqui com vocês no estúdio, Paula Dipp e Antônio Carlos Seidel. E no ar, God Save the Queen, com Sex Pistols. Música made you a mole todos sabem, o grupo Sex Pistols que estamos ouvindo foi um dos principais representantes do movimento punk britânico que completou 10 anos no ano passado. O punk, como todo mundo sabe, era um movimento de contestação que queria chacoalhar o ambiente meio paradão que caracterizava o rock nos anos 70. O Johnny Rotten, do grupo Sex Pistols, declarou certa vez que ele queria pegar o rock pelos testículos e girá-lo no ar. Bem, Paula, se ele fez isso mesmo, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o rock nunca mais foi o mesmo depois da invenção do punk. É isso aí, Antônio Carlos, especialmente depois do Sex Pistols e da morte trágica de um dos seus guitarristas, o Sid Vicious, que morreu de uma overdose de heroína algum tempo depois de ter esfaqueado sua namorada Nancy, que sangrou até morrer. Nessa ocasião, os Sex Pistols já haviam se dissolvido. Mas algum tempo depois, Johnny Rotten, muito amigo de Sid Vicious e vocalista do grupo, criou o Peel, Public Image Limited, um grupo que pode ser definido como pós-punk em termos musicais e que, de certa forma, herdou muitas das características do espírito contestador do movimento punk. O Peel logo encontrou seu espaço entre os jovens britânicos e em todo o mundo. Aqui, numa de suas músicas mais conhecidas, eles falam de uma revolução que deverá transformar todos os seres humanos em pessoas iguais, independente de sua cor, de sua riqueza, e tudo isso será o nascimento de uma nova energia. Música I could be Aí está a música Rise, do Public Image Limited, ou PIL, em agosto, visitando o Brasil. Eu estive com Johnny Rotten antes da viagem e ele falou exclusivamente à BBC sobre sua música e sobre o nosso país. Comecei perguntando a ele o que ele pensa sobre o Brasil. Eu não sei. Parece que é um dos lugares mais fascinantes que a gente tem. Não há muito mais no mundo que está de interesse. Não sei, mas tenho a impressão de que o Brasil é um dos lugares mais fascinantes do mundo, no momento. É um dos poucos lugares que restou. Nada mais acontece no mundo que vale a pena checar. O Brasil me parece um lugar especial, cheio de personalidade, ainda intocado pela doença da civilização. Está é a opinião do Johnny Rotten, ou Johnny Lydon, seu verdadeiro nome, sobre o Brasil. Em seguida, nós falamos sobre música brasileira. Perguntei a Johnny se ele se interessava por nossa música, pelo samba e pela música pop. De acordo uh, <laughs> <laughs> like mm -hmm. well, com culture. Robert Smith do grupo The Cure. Se você chegar numa loja no Brasil e pedir um disco de samba, as pessoas te tratam como se você fosse um turista idiota. Ele ficou se sentindo antiquado e fora de moda por não saber nada sobre a cultura brasileira. Mas eu não quero ficar apenas envolvido com a música pop quando for ao Brasil, quero conhecer o samba. As raízes da sua música em seguida Johnny Rotten mandou um recado aos brasileiros comparando o brasil ao Japão e criticando o colonialismo cultural com o Japão acontece a mesma coisa é a tragédia dos países colonizados todo mundo despreza sua própria cultura e E pensa, segundo os patrões norte-americanos. Isso é horrível. Não tem nada a ver. Tenho um recado para os brasileiros. Fiquem na sua. Cada país deve ficar na sua e fazer o que sabe fazer da melhor maneira possível. Tá aí uma boa ideia do Johnny Rotten. Para encerrar a entrevista e o nosso programa também, eu perguntei a ele como é que ia indo o movimento punk. Nós estávamos num estúdio de gravação onde ele ensaiava com o seu grupo, o Pill. Punk? was fine but it uh, the exactly ago, a bit tedious that's like it, tinha sentido 10 anos atrás agora mudou progrediu quando vejo hoje na rua os jovens vestidos como nos vestíamos há 10 anos eu acho um tédio eles adotaram um uniforme e não uma atitude o principal do movimento punk era uma tentativa de mudar o mundo, de tentar fazer a sociedade se adaptar a você e não você a ela. Tratar o punk como uma moda é uma atitude burra. O punk só tem sentido se for um ataque visceral à sociedade. E com essa declaração do Johnny Rotten, o Antônio Carlos Seidel e eu vamos nos despedindo de vocês. Até a próxima e com vocês, Public Image Limited e a música Rise. So high that gains